61-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun simli alətlərin müşahiyyəti ilə oxunan məzmuru Ey Allah, fəryadımı eşid, Duamı dinlə, Düşkünlük qəlbimi alıb, Mən dünyanın ucqarından səni çağırıram, Sən məni əl çatmaz bir qayıya apar, Çünki sən mənim pənahgahımsan, Düşmənə qarşı möhkəm gülləsən, Qoy sonsuza dək çadırında yaşayım, Qanadlarının altında pənah tapın. Sən, ey Allah, etdiyim əhdi eşitdin, Adından qorxanlara təyin etdiyin payı mənə verdin, Sən ömür ver, qoy padişahın yaşasın, İlləri nəsillərdən nəsillərə qədər uzansın, Allahın hüzurunda daim taxtda otursun, Məhəbbət və sədaqət ver, onu qorusun, mənsə adını həmişə tərənnüm edəcəyəm, Hər gün əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm.